Biblioteca Multimedia Maia Martin A cumpăra un câină Autor, Nichita Stănescu A venit îngerul și mi-a spus Nu vrei să cumperi un câine? Eu nu am fost în stare să-i răspund. Cuvintele pe care le-aș fi putut striga erau lătrătoare. Nu vrei să cumperi un câine? M-a întrebat îngerul, ținând în brațe inima mea lătrătoare, dând din stânga ca dintr-o coadă. Nu vrei să cumperi un câine?" m-a întrebat îngerul, în timp ce inima mea dădea din sânge ca dintr-o coadă. Lectura Maia Martin Altă, matematică. Autor, Nikita Stănescu Noi știm că 1 ori unu fac unu, dar un inorog ori o pară nu știm cât face. Știm că cinci fără patru fac unu, dar un nor fără o corabie nu știm cât face. Știm, noi știm că opt împărțit la opt fac unu, dar un munte împărțit la o capră nu știm cât face. Știm că unu plus unu fac doi, dar eu și cu tine nu știm, vai, nu știm cât facem. Ah, dar o plapmă înmulțită cu un iepure face o roșcovană, desigur, o varză împărțită la un steag fac un porc, un cal fără un tramvai face un înger, o conopidă plus un nou, face un astragal. Numai tu și cu mine, înmulțiți și împărțiți, adunați și scăzuți, rămânem aceiași. Pierd din mintea mea, revin omi, mi în inimă. Lectura Maia Martin A mea, autor, Nichita Stănescu. Singurate că ea mă așteaptă să-i vin acasă. În lipsa mea, ea se gândește numai la mine. Ea cea mai dragă și cea mai aleasă dintre roabele sublime. Ei îi se face rău de singurătate. Ea stă și spală tot timpul podeaua până o face de 14 carate și tocmai să calce pe dânsa lichiaua. Ea spală zidul casei cu mâna ei și atârnă pe dânsul tablouri ca să se bucure derbedeul ei, eh, hey, căzut de la ușă în ecouri. Ea își așteaptă bărbatul bețiv ca să-i vină acasă. Și degetele albe Și le mișcă la șciv Pentru ceafa lui Cea frumoasă Pregătindu-i-le De dezbătat i ține în boluri Și zea acră Părul lung și negru Și-l întinde de la ușă Spre pat Să nu greșească bărbatul Niciodată Drumul predestinat Lectura Maya Martin